گران مختلف غرقن کو دمولانا لیا قطلیس داد دور ای تفسیر القرآن په بدرسا دار القرآن کالو خان کی پسندوز ارچین د شیر دادی دمیلای دو پتیاسا تای اشاد سنت قیسد ایند سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان از دیمین چوک جانگیر ارسوامی پا پا پایدر انوارشیر توحیدی موبان نمبر زیر ازن الله په حکم د الله باندې د الله وې د ان خلق د درې قسمت لري ذلک دا هو الفضل الكبير دا فضل اليري فضل كمي اليري جنات عدن باغونه ادوسي دوري يدخلونها چې داخلي کې باغې تا یحلوا ناچول بشدي تا په جنت کې من اصحاب راوګان من ذهب نسرو زر او الودم الغلرو وال بعضم جاې ردي فيیا په جنت کې حیر د نري رو خوبوه قالي بدي الله حمد الله الذي سفا د خو تو باغې الله لرددي اذهبلهظ چې لري ک زمن نه مصته زمن نه لله ک غم ان نرب ا شکاره زمونګ لغاپون ل غفون خ چریک مونگتا دار المقامتی داخل اکل مونگی ریک مونگتا دار المقامتی زیدہ مش گری مل فضلی پا می ربان اقوال لا اما سنا نبر اسیگی مونگتا فیہ پی جنت کی نصبن ستر والی نصبن سمش قطو لا اما سنا آنبر اسیگی مونگتا فیہ دلتکی لغوب ستر والی کسان کفروس کافران دی لهم دیر پاران هر جہنم ورد جہنم دی لائقوزا علیہم فیصلبن شکی دی پدی باندی فیموتو چمڑشی دی چی فیصلبو بس مرگران ختم شؤنا و لائقوف فان اوم آناس پکی گردینا من عذابها لازاب دیغینا کدالکا دارنگی نزی سزاور کو منگا کو لکفور هر اونا شکرتا و هم یستریحونا او دې بچي یو باسي په یا پدایانم کې او دا وای ربنا ایرب زمونږ اخرجنا وباس منګا نعمل چ عمل کو صالحا نه غیر اللذین سوا دا غینا كن نعمل چې کو مونږه په دنیا کې چې کله دې مونږه په دنیا کې الله بجواب جواب ورته ور کی اولم نعمرکم آیا عمر نو درکړې مون تاسوتا ماغه تذکرو چې نسیت واستې شپې په کې من اچا تذکر اچ غستری وجاکم النذیر اور اغل تاس تا هر ورکون کی تاس تقو پیغمبران یعنی کان خلق اسمان کتابو راغلو لیکن فذتا سبحان غستا فزوق پس سکی فمال الظالمین پس نبر پار ظالمانو من نذیر سو کیم دادی ان الله ذالک العالم او پید غیب السماوات فغیب الاسمان او الارض دمکو ان بشکد الله علی منپ بذااتې صدور پر سنو باندې هولهی الله غ ساتې جاله کوم چې ګې تاسو خلیفه پات فل عرضې پزمک کې یا خلیفا مشران پزمک کې یا اوسیدون کې پزمک کې فمن کافره چاچین کاروکو فلی په په د باندې کوپرو سزار د کفر دګه وله زیدل او نزید کافران لرا کفرهم انکار دی عند ربهم پنیز در اخفر اللہ مقتا مگر غسا دی جسم را کفر کی دمر اللہ غسا کی ولا یزید الكافرین آنزید کافران لرا کفرهم انکار دا غی اللہ خسارا مگر تاوان قلع پیغمبر آرئیتم خبر را کائماتا شرکاکم اللزینا دا آغام مذگارانو تدعونا چی تاثر بلے من دون اللہ وا دا لا نه او خمات مازا خلقو سشی پیدا کلې دي من عرضې دزم ک نه له هم ره پاارشر کنسی ساف السماوات پاسمان کې ز کېې پیدا کلی دي آسمانې کمی س پیدا کلی ده چې تو برخه وله وررکلی ده اوکان نه ستا په کوره غ مجووار کې له برخه ورکل ده. ام اته ناهم آیا ورکړم دې تا کتابن یو کتابه هم پزدي الا بینه من او فدل شر دی یا بیان کې دا غینا څه دل و شر دی دا غینا شتي اسماني کتاب ورکړل بل ايد الظالمون بلک واده نه کې زایمان هم با په دې کې باغن باغنه الا غرورا مگر د دوکي ان الله بهشکه الا يمسك السماواتي بند کړه اسمانونه والاردازم کې انت زولا دراغ ورزيدونه څه مطلب زما کې د شریکې دونه بند کړی دا اسمانه دراغ ورزيدونه بند کړی لري ولا انزالتا او کچرو خزيدات واړه ان امسكهما د ټینګ باندې کې دروازه لمن احد نسوک من بعده پس ته درود الله نا چاله نو دري الیسو تم نشغل کوله خواځ ب مکهخواله مع اغ نګه کوړره ان او ب ش دا الله کا نه د حلیمن سنا غفه بهخون کې زول کې پین کار د سالت واې قسممونو خوی په دروغبانند ایمان نه راړي واقسممو بالله د قسممونو کې پله بانډې جا د ایمان مضبوط قسمونه ل ان جا عام کچر راشيدي تا نصیرون یاره ورکون کې خ مخشي بهدي هدا غلار من احدل او یو داغه نوو ډلوونه پخواې ډلی هغین کار کلو منږ به ایمان منږ بهخوا مخایمانړو فلمما په سرکه جا هم چ راغې دي ته نظیرونیا ور کوون کې ماذاادم زیات نه کدي ل الله نفوره مګر تښته اییک باران دجره ته کابر نه فللارځې م او آسېمونناکاره وال لا ه قل مقر ص او او غیرنا چې سکېناکاره الله به هلی مګر په کوونکو خپلوبان دی د الله دنبار ک سکې جوړي هپه دکان د کونی الی په خپلو په ک را پرې دي و د بر س کوی م پلار کې او په خپلو په ک را پس دی انتظار نکې الا سنت الاولین مگر د طریقو مخه خلکو هغه ځای بونو قالې سو فلن تجدا پس ته بونو می له سنت الله طریق دا الله لرا قانون دا الله لرا تبديله بدلې دل ولن تجدا تبونو می له سنت الله قانون دا الله لرا تحویله اورې بیا تخويف د دنیاوی اولم يسيرو ا د نهګرې فلار دی پ مع کې په ینظررو چوګوري کې فکانه سررنګې شقی بتللهځ نه انجام کسانو من قبلیم چې مخکې ر دینو و قانودي عاش دنو زیات سخه دینا قوه پهاقت کې او مع کان الله د الله لیجز او چېجزس کې اغه منشي اسڅوکه او في سماواې نه پاسمان کې ولهفللارځ او نسو په مګه کې دا داسنیشته الله مجبورو کې او پهغبانې پزور زور یو کار غ مننو کې ان نه او الله كان د علیمن په پارسو غدي طاقت لون کې وال یو اخیز الله ناس او کچرېولې الله خلق ل رابي ما پااس کا سبو چې کې دي معطرکه نه بهو پریخې الله ظ په مخمه کبانندې من دا اسو مشرک یا من دا باتیں اس یو جاندار ولی عذاب چکل رازی دے گناہوں نو پوجہ بند رازی نہ عام پٹول خلق بند رازی سارپ کے ملکی گی آیو خزاں نے یو سڑی لے لو کے دملا کے دم لے لو کے بہت اسڑتے کہ نہ پی دم ماچو نو بات لڑ لو نہ ہو تے ادھر سے چلوکو و یه گورا عذاب چرازی نو هم بیا رازی او که نو بیا عذاب چرازی خو بیا هم رازی دمو یا پر لکه ای اب بعد اغیین در اولی اغا سریچه پر دمو چوانا جاگا خلی که گیرونی والا جوزان و تا کربکر کارو بیتا نو در یه اغیین باد لر اغیی داریسی چلو که او داچه عذاب رازی بیا هم رازی پار چرازی اغاونو اللہ و ای ما ترک علی ظاهرها من دابتن نبیو پریخی پا مخدز مکبان یو جاندار دابا مشرک تموی جاندار ولیکن یو آخرهم لیکن راستی کئی دی علاج لیم و سمم اغنیتی مقرطا زکا دی دمون سر دی زنانو دیر لگی آدیو خجگورن جو دم پسید بگرزی در زکر دیو واغ زکر از این آگر بینی گوری او زان برسی دمچو په ای پا مارا دی پیریانو په جا ااجلو هم نه کله چ راشي تهرددي فلاستا کلام کی عذب کله چ راشي ته ردي نو بیا باورستې کېږ نه په الله, اللَّهَ د شکال الله کا دی به باې په بندگانه خپلو بسی دا سرت په نظول کې یو سر خو په د سرت نو نه نجل شوري داود صورت مقاصد اربعا توحید رسالت صداقت القرآن ایمان بالآخرت دا سلور مقاصد دا بزه بزه ذکر کئی توحید رسالت صداقت القرآن ایمان بالآخرت اولم بنو آیتونو کې سلور على مقاصد او اغبرا گوندائی ماکه صورت سره رابط او تعلق په یوو طریقو سره ماکه صورت کې مسله بیان شاو په دلیل عقلیو سره نه پدی صورت کې مسله ر توحید او په دلیل عقلیو یې ذکر کوله زکه دا صورت دی صورت څه یو ځای راول یا, یا ماکه صورت کې بیان شو نو لسمه ته وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا وما ومع يستوي الاعمى والبصير نديه برابر لندا وروغا نديه سوره يا ولا سميت غوراي نديه سوره يا ولا سميت كيوي انما تنذر من التاب ذكر وخشيه الرحمن بالغيب فَبَشِّرْ بِمَعْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ تَبَعَ سُکړه چا غاټه به در کېد قران او یری کې د مهربانه بچانه دا که جاهل بسو یری جاهل و یری لږه د اسورت دی صورت پسی یو زارود یا وخت کی کې تیر شو محقی صورت کی فرمئیلو من کانا یرید العزتا, ال العزت العزتا فللہ العزت جمیعا لسم آیتو من کانا یرید العزتا فللہ العزت جمیعا سوچی را دکید عزتو نخاس اللہ سرد عزت طول ندی صورت کی شپکشتم آیت کی ہوئی قیل قال يا ليت قومي يعلمون بمعرفة ربي واجعلني من المكرمين دلته مثال ذکر کرو دی دا مثال کو دیز ایکے دع عزت والو مثال لک سکو قیل دخل الجنه او ویل شو صاحب یسین تا داخل چ جنت تا مثال ذکر کو زکہ دا سورت دی صورت پس یو زراول یا وقت کی صورت تیر شو ی کم درشم آیت کی اِنَّ كتاب ممّا يرجون در شمایت کې ان اللهیت لونه کتاب الله قام الص فقو ممارهځ قنا سرون والان یا جونتي جاتن لن تور د صورت یو کم در شماته ګورې د و د ی کم در شمایت کېي. ان كانت الا صحه واحده فاذا هم خامدون ان كانت الا صحه خامدون ود دنیا دا جنود دا جنډ الله وی یو چقده یو اکل اچ دشمنان باند راغنه الله وی دغه وخت کې سال شو سال دا سوره دی سوره پسې یو ځای راوړو یا marked صورت کې بیان شوอัลته فرمایلو لهم مغفرت و اجر کبیر د دې لپاره اجر ده لهم د دې لپاره اجر ده او ورلا د دې صورت کې وې البته لهم مغفرت و اجر کریم ولو اودل د کې لهم د دې لپاره اجرن کبیر وبدل ل وی ورلا البته کریموی عادل تک کبیر جکم دینه وه دل تاول ل وی بدللا دا رنکه صورت کې په اخر کې وی اوروس سر تاخر کې وی اولام یسیرو فل فی ارضی فينظرو كيف کان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوا دې سورته کې داغه نمونه ذکر کوله دې سورته کې داغه نمونه ذکر کوله زکه دا سورته دې سورته په سيو ځای ورو خلاصره سورته اوا مخ کې سورته تشریف پیغمبر ته دلته تم تسلی پیغمبر تور کوي خلاصره سورته په سورته کې دریز آیا لفظ اسو هیرا غلره اوا مقاصد 40 مقاصد اربعه او دلیل نقلی صاحب یاسین او تخفیفی دنیوی او فقای واقعا دی طریق سرع ستروان اول کې مقاصد اربعه אזګر کئ او دلیل نقلی صاحب یاسین پرد شفاعت قهر باندی او دلایل عقلین بیاننی تقریباً اتلس دلیل اقلی دی او تخویف دنیوی یرد عذاب دنیا ورکی او تسلی پیغمبر تا دی ترکی سرا شرط روان دی او زجر ورکی پینکار دا قیامت باند لی. بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم قرآن گوار چها واللح حکمت دی انکا بشکتو ل من المرتلين خامخادراله گله شونی صداقت د قران صداقت د پیغمبر بیان کوم اعلی سراط المستقیم ولار میه ق باندې تنزیل العزیز الرحیم لار دغی الله چې زړه ورده او مهربان دی مهربان او سورۃ یاسینو دای د سورته په حدیث کې راضي نبی علیه السلام فرمایي قلب او قلب القران سورۃ یاسین دا یو څه د فارغلو او د قران کریم زو لب لب سورۃ یاسین دی سورۃ یاسین ا حدیث کې راضي نبی علیه السلام فرمایي لق یاسین تاسو مر سره یو ځکه سورۃ یاسین الکوایه ورته سوره یسین دا ورته وای خوځبه را کوزان په کلیتنه چې سوره یسین ته حضرت یسین نو ویلنه اره بوله پیدا ورته چې سوره یسین ته حضرت یاتین وای دا والا وزن کتن کنه جرد کې وتا وای نه شو اپ ځن په کلو نیمه نو ځکه د سوره د قران نو حضرت یسینو تنزل علی ال رحیم لتنزرا د دیر پارا یو رتو قم مع قم متاهم مع اولذر اباهم کنه دی یرو مشران داغي فہم غافل او نه خبر دی لقد حق القول یقینن ثابت توین علی سرهم پډیرو باندې فہم لا ایمنون ضيق نکی وعسریا الله عزا مستحق دی انا بیشک منجا جالنا گردول وی فی عناقهم و تدنو ذی کی اغلالا اتکلای ات کلیسو دی شرکو دی بدعاتو ات کلی ستونو که دی شرکو دی کفر ات کلی دی فهیا پزرات کلی الیل یو زی د دی دن سره فهم مقمهون دی پورتنیون دی سرن لره دا سوی کفر شرک بدعاتو را گیری کلی دی کیو خابل خواکتینش جزان لسیلارو اغبوری و جعلنا کردل دمنگا منبینی دیهم محکر دینا سردن پرده من خلقه آرست را دیناس صدن پرده سمطلب مخی پرده هغه دنیا دا آرستو پرده دان اغا خواهشاتو دیوال دی رسته خواهشات تی مخی دی دنیا را پا منسک دیروان دی منسک دیروان دی اغا دنیا مخی دی ورپسی ریدیس پر ور پس خواهشات تی اغای ورطیلی دیسی دنیا داسې فا اغا شاینا هم پس پتکلی دی منگا دی فا هم لاعب سرون پس دینوینی سوانم برابرابر دا پهدي بندې انزرتون کچې دي عمل تونزرو یاې دي لا منون دي ایمان نهروړي ان نهما تنزرو به ش به یا من آاسو کې تبا د که کتابدار کېقرآن وښشر رحمان او ېږې م روانه با چا نه بلغې پهناارېلو پهشررو په ځې د ورتهه تا ب ما سرهتن بدلي سره په ان نه به نهنو نحیل موتا منگا جن دی کولکو منگا جن دی کوبا منی ونکت بولی کنگا ماسو قد دموچ مخیل اگلی و آسارو میارستی پری خودی مخیزان نسامل کول دی او بی بنیاد چیخدن نه نیک عمل د بدو عمل بنیاد دی فکل لشین او حیسید آسین آو را گر کده من اغیل را فی امام مبین کاملنا مختار رکی اس بات داخلتی چکم دینو کم وزرب لهم تحقیق الدنیوی او دو دیزین تمہید ذکر کی اراد دو شفاعت قهری تا شفاعت قهری اغیر تمہید ذکر کی چا اللہ سر بزور شفا رسی نو نواقع ذکر کی دلدکی وزرب لهم بیان و دیتا مصرح واقع اصحاب القرآن دخواندان دخاری از جا احل مرسلون کلا چلالو دیتا پی غنبران از ارسلنا کو چول کې منګه لی مسلي د تپې غمبرران ف ز همما در اوجن کاغ دوواه په د زنا د مضبوط ک منګه بثن سره په قالو ان نهابې ک منګهعل کوم تاسوته مسلون وال لږلی شو ما ان تمې تاسو بشر مسلونه مګ بنیان په شان دمونبانې تاسو د منګا بنیان نئ منگستاسو خبر سنگ او منو وز داسو کو نباز اوی که دا انتواقی خاریوا او رسول دا ایسا علیہ السلامو خطا دیباند ابن کسیر دا رنگی نورو محاققی نرد کلده چې نه دا رسول دا ایسا علیہ السلامو او نا دا خار انتواقی را ولی دا چه رسول دا عیسیٰ علیہ السلام وی دا دا صلوه وی ما انتم الا بشر مثلونا می تاسو بنیان پشان زمانگ بانده اور دا عیسیٰ علیہ السلام دن چه کامدنو انتواکیوالا قبول کلو پا دیو جو بانده اور دن جواب دا چه دا صلوه وی چه ما انتم الا بشر مثلونا تاسو پشان زمونږ بنیان ڈرین جواب داری چه دیبان اکو عذاب را غلده او عذابو عیسی علی السلام چه کم دن کمخاریو قبل کلو نپاگی عذاب نو را غلده دابو ساید خدریر زلانه غوائد ته چه را تورات دو نزول نباده عام عذاب دو دنیا نجر آغلده تورات نباد عیسی علی السلام خدریر خوابی روز نسنگ دا خاله تبا شویرا غوارا و بیحتر جواب دا دی چې دا نعن تواکی خاری دا ده رسول دا عیسیٰ علیہ السلام دی دا عیسیٰ علیہ السلام دا زمانه دا خبرانه دا بلکه دا پخوانه نا بلکه زیاده مخی را رسول مخ کنی او دا خاری انتواکی نا دا بلو او پدیبان دی دا اللہ عذاب راغې دا انبیاء ریم السلامو تکلیف دې کوم دین مطلب دا ده چې دا انبیو خلاف کول دي یع دغه میشن یا دغه از بعض انبیو مدله عذاب او ابي ته متوجه شوه دي الله غيتباه کول دي په دې او ځ بس مخلي پیغمبران دي او چې تخاریو ويو اوما انزل الرحمن او نور علی ګل مهربان بادشاہ من شي سیدو دیتابي لو ان انتم متاثو الا تاسيبون مذردر اوجن قالو دي ربنا رب زمونجا يعلمو پوي دي ان بشكم اليكم تاسال مرسلون خامخار علي گلي شيويو وما علينا ان نشرم بندي الا البلاغ المبين مگر رسول احکارا قالو دي ان تطيرنا بكم بشكا بتوالي نسمن بتاثو بندي چتا خرغلي من خرجمره بندلي لالامتن و ک چ تاسو من شيء لجممن نم خا ما س صار به ک تاسو ل ن ن کو آخ م برتي کې من طرف من نه عذابان عم عذااب درناات دي پائر پالستاسو بالم تا سره د ambiئ. تااس خپل سپرنو آ منز کم آسي کول شي تاسو تا نهشي، بل أنتونم ملک تاسوو. مصرفون، قوم مصرفون یو قوم جاتی کون کیه و جا امن اقس المدینه تی اور طرف دخار نار جلن یو سڑی ساچ منڈی والی قالو یا غویا قوم ایزما قوما اتبع المرسلین تابداریو که درالی گلشو دا دیجو تا شاگرد پاتی شو دا سڑی شاگرد دا پات شو دا صحبی یسینو د دا انبي او د کړه دوی خواته چې تراغلي اړیکه ته د دا, دا بیان وکاو خلکو ته تزویق کو مخالفت کو د دې چې خبر کو یا شور دا دا داس دا داس و اورید چې راځي سې دې وای دا د د خلکو راغله د مسله کې او ما یې خود را استادان دي راپو مخ او اخلکو ته مخاطب شو او مسله دا غینه واغسته او اړیته بیان شووکو ناریو توی خطیم ملگری اگو توی یو کنا داو حق پرست خلق دی او دا حق پرست نکیه باوری یو اتبعو المرسلین تابدارو که در علی گلشو نا یو اللہ را علی گلی تزانا مسلن لکی دویم اتبعو تابدارو که من دا چال آیس لکم چنه قوال استاسونا عجرن مزدوری وسدن اقوال امنا مسلی امنا ادریم و هم محتدون دې پنې غلار باندې ری تاسو د خپل استادانو توسيقه کوخه دې ته وی توسيقه د خپل استادانو د مسلې او دغې توسيقه کوکو تعلیم پکې دا دے چې کله استاد کا مسله کړی دا کم تحریک چلو لري تهوم پاګې بند روانه تهوم عقلې اسنه اج د پکې دان سره ادن نتي چې دا ورې دا نې مسلو پکې کوکو ان یو خالق بوغولونه زه بوغورو او راشلک بدل بشي نه نه استاد سبيان کړي عقب بيان داغه نب اقواد فانت دي خپل شيخه خپل استادو توسيق بکه نه تي ملګری هغه و کنه و معاليا لا و معاليا شير مال لا ل عبدو چې زباي باد نکما الذي داغ الله فتورني چې دې پیدا کړي ما ويلي به الله تا ترجو تاسو با واپس کولای شئ فتوار مطلب داره چې تاسو هم پیدا کړی او فتوار کوم نه وي دې ته لکه مخکه موږ جګړه کولو ان او اياكم ان لا على هدن و اياكم في زلال مبين هغه خبره ده دې جه کې فتوار کوم نه وي چې پیدا کړې ما ولې به الله تاسو رجاون واپس کوله بشي ايرجع النوي ترجع یو زکه دا مقام دی یری یو یریګه د الله د اعظم کوړه ا اتخزو ا اونسم زم من دونی سیوا د الله نا الہتن بل مجار ایری د رحمانو را د کلمات مہربان بچا بزون تنتقی پرسولو لا اتونی عنی شفاتم نشی ک مولای داشفارسیان زمانہ ور دی را شفارسیانی مان ک مولای نشی رد شفات قاهري اغاز پر او خلاصا دا دوال سوره تدد دو. شندي अवेزري ولا ينقز ولا ينكزون ان دي بچو ما تر کول شي نما بچ کول شي ان زمانه غ تکلیف اکه او کچرزه دا سکه ما استاد دا خبرو من اني بهشکه زيدن په دا واقعي لفي ذلالم مبين خام خاشم بعد غمره هانونه په کارا غمره کي ان یبش کما منتو یقین کړه دې رب بی فس دا دا بارانش بارانش دا دا کو هم پرستاسو فسمهون زمایلان زمایلان وری چې ما ایمان ناوړې دې هغه خا ایودکانو د ګټو بارانش باران شه دکانو د ګټ او هغه جگمنن او هغه ریسار کو چې کله ریسار کو نو دمره زیات هغه واخه دمره هغه خراب کو چې بس هغه شید او داس به درد دیسره غشید کو نو رضا الله وترفنا دا الله رحمت جوش کرا او وی به आवाज شو قیل او ویل شو ادخل الجنه داخل شه جنت دا دخل شه جانا دا لالتین د پالا قربان دی ورکانو ادخل الجنه و ز جنت عاز جنتا الله را طرفنا اعلان کی جنت تدا نو فرشتو وی جنت تدا نیکان و خلقو بی جنت تزا ده هر طرف نشه کم ده آوازو اغاو لگه قیلاو ویلشو ادخول لیل جنت داخلش جنت تا ده خوشخبری ده موحید ته موحیدونو تا ده خوشخبری ده او مخی تیر شو کنه چه کل موامینو اغاو فاتحیگینو سیوتا ادخول لیل جنت تا ز جنت تا داخلش جنت تا پس او چې تا دنیا کې عمل کوو بلتو تفور نویزا جنتا قالا ویدو یا لیتا حی افسوس تیمال را یا حی ارمان دی قومی علمون چپی دلوی قوم زمان ارمان چی زمان دا قومم پا دی مسلا پوی دلوی او دی سکوی بی, بی ما پسو دا غی غفر علی چپ خنوکرماتا ربی رف رب زمان وجعلنی وی گرزو لمزو من المکرمین دا قدر منونا قدر من نور ستویتو وَجْعَلَنِي وَيْكَرْسُ وَلَمْزَوَ من الْمُكْرَمِينَ ده کرامت والونه کرامت و لغوی مانا عزت او شریعت کے کرامت و استقامت فی الدین استقامت و دین بانده الکرامت و استقامت و فی الدین المجدد الفسانی رحمت اللہ علی وی الکرامت و استقامت فی الدین کرامت دا په دین باندې मजबूतीارہ د چاله الله په دین قران سره د मजबूतीا ورکړ زنده بس ولیدنو د بزرګ دی د بزرګ نخکری عاد بزرګ چې کوم نه نسل او سترګي عاد بزرګ چې کوم نه دوخلي ندکه بس چې څنګه انسان ندکه سیدی دومره خبره ده چ الله ولې د خپل دین باندې استقامت او مضبوطي ورکوړي د تو وی ولي الولي الولي چا ته وی چې په دین باندې استقامت او تمیل اوشي وا جعلنی میکرس من المكرمين بقدر مننا او د عزت مننا بقدر منو علونا او مان دلنا انظر علی قلم گا علا قوم فقم داغو ان بعده رسرا من جند سل اکثر مِنَ السَّمَاءِ دَبَرْنَا وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ اا نه مونږه را لګون کې څه مطلب مونږه سلوي لخر ندراله غلې ان كانت نو اِلَّا سَيَطْنُ وَاحِدَةً مَغَر چغيو فَيَذَاهُمْ صَامِدُونَ په دغه وخت کې دي سالشو سالشو اعداد سالشو چې بس په دې باندې پرې وته دا قول د انبيو د پاره د افسوس دی چې خلکو کوه تبای شوي یا حسره تن عل العباد هي افسوس دی په داسې خلکو باندې په داسې باندې ځانو چې موږ ته بیان کو به ایمان لاندوړو ما يعتيهم نذرا غل دي تام الرسول اسيقي غمبر الا كانوا مگر دي به پاغه پوري استاجون توکي کوونکی علم يروای دین ګوري ته مهلکنا سملا کړي مونږه قبل ان ما قادين من القرون بيلي ان هم شکدي اليهم دي الله تعالی لا, لا يرجعون قنی واپس بنشی دی داخ یلسو و این کل ان کلن اورداتون لما مگر جميع لدينا تولمون تامظرون حاضرولشی و ایت الله مل ارض المیتا انا قدیه پارا قزمکا و چرا علی دغ نبرت وانا قستو و دی نه دی برتوالتان چداوکه زمکارا ه تازه کومونډ لله واخه جنارو باسه منګامنا را دی نه حاً داې فمنو په دنا یا کووندي خوريغ دا چې و چېمکه قابل د زرغونیو ګځي دکهې اغ زیته ستاو کې د قرآنج مکول شي تاله داوچ وجهلو تازه کولو شي او که په تا کې وجعلنا garden al-mungafi ya fadike jannatin baghuna minna kajuro wa ana bandangoro fajarna arwan kadi al-mungafi ya peisna ke min law yoni de chinuna li alqolo de pa jo fridi min samare de oda kena wa ma amilatu aw a giche ke ya la sunaz munga wa ma amilatu وَمَا میلا او نری کلی دا کارونه ایديهم لا سنووردي اولی دا منګ کوی دي یا استفامیه وما میله تو ایديهم او اغا چدي کې پخپل لا سنوبانندې نه ل دا خو سماطاق دی ااف لا شون بیام د آسنا من ما د سنا تمتل اردو زغون کا او من افم او نفس ن ر دي او من ما د اسنا لا عالم اون چېدي پهنی پوهږي جوړه ششته انسانان نهکه جوړی جوړی جوړی خوشحاله او پهو غو کې جوړی زنناوره جوړی آ کې شتري ای الله عملله بلکې ور کوم نړ اوماده پګښتته ده هوا اواریږي هغه شي او, او داغه نه چې کم نه وریږي ا حامل شي نه دپې بیا داغه نه باران نه ودی او آیت اللهم الليل ان قدير پارش پدا نسل خر وبس منګه منه النهار د غش بینرادو هم مسلمون په دا وخت دی په تیار کې شي سماطلم و د غش پمنګه پیدا کوو داګه نا هغه راځو مونږ راو باسو نو تیار کی داخلك پاتشي والشمس وراو تجرید واندي لمستقر لها ده پاړه ده قرار خپل لمستقر لها اعزیدو پریوتوتا مستقر هغه داګه ده زې د پریوتو چې کوم ځای ری نال تپریوزی وی نبی رسول الله ابو ذر غفارؓ لانو تاسو کو چې ای تاسو ته درځي د انور کمزتهږي اغا وتو فرمایل الله پیغمبر خپل خوې ګینو او نبی له سلام او سلام تو فرمایل چې د انور رواني تر دې پورې چې سیدو کی لانه د عرشنا لانه د عرشنا سجده کم نو نو سوال پغی بیا راځي خو چې خان نور سیده کی تحت العرش دا پلانیزه کې بیا چې خوځاګه زد له تفسیر عثماني سجود الشمس دغه سره درم پرې کې هغه جواب کړي چې ده تحت العرش ته نه مراد تابلداری عرش نه مراد د الله حکم نه تحت العرش نه مراد دا دی چې د الله د حکم نه چاپی رجول دي د الله په حکم ماند روان دي او غیر چاپی رجول دي نداء تحت الاشن مرادو دا لا حكم لا دا غتابداري <تصفح> په دې او زبان دي واي شمس تجري لمستقر لها يا لا مستقر لها لا مستقر لها هیڅ تر قراره د انور د پاره بس د روان د گردش کې روانه لا مستقر لها ذلك دا تقدير العزیز العليم ان ذا ذاك لرا زه را ورده پور پارس باندې وال قمر اسمه قدرنا او انداز کړه من اغرله منازله درجه داږي پاکه درجه وځتا اوناره دا سه اول کیناره سو کبینی نه نبي اخر کې رو رو یاسه غټ شي نبي اخر کې نه راشي نبي دا سه نه راشي چې ایسو کې نو وي نبي وي کلو وي چل جوړ کړ دې اختر تای چل جو کرده یعنی نو خو گانتا تو پیواله او دا اقومتا میلان کرده چې په چو بیس بان اختر تا سر بس چو بیس بان اختر کوئ کام بخت دو خورده نو داوله وز با دیس فومه بیا نوینه بیا وی چې نشتا نشتا اختر دیخه نه نو آف د داد انصاب بکاری بیا کنه چی دیت انصاب بیده بی شی چی بیا از من خلق چکم نظرباز داقی بینوینه ادی پر پچا خویا خبر چې بیا سره واخلې چې جاسکر پسې خيجه کې د امریکا غسياري ته ورخېږي چې البته وی نه چا خطر راغ أنا په ګول کې بنښتې او موږ چا خطر راغ اچوږي نشي وې نه د لیدلې ارې د منډونه روزي غې د نه ناش ځانته رو ارزه خوراکونه یې خې میاشتې دغه ځکه چې یا شیخ لي آرام میخلې تنخاګان عادی د عادی دغه د هیلال کمیټې دا دا دغه او خدای اجسوک او تور کی چې موږ بیا شادت نه ali اه شیخ القران مولانا محمد طيب سي هغه چې موږ بیا شکل دغه کو چهرته واغښتو د هیلال کمیټې ولې ویلو دغه خبر ورک ورته وي چې موږ بیا شیدل شوی دا او سبا له ورځې لپاره ني پیزام خليکو ا دې مخکنه د ماخمنه په ذریابلاغ باندې ویلو چې موږ موږ بیا شنه دبلې لاندې کان دغه وینست تن خغان دین تن خغانې نه الله وی ولق مره قدرناه منازل حتى عاد كالارجون القديم سو مې مونږه انداز کړی پاږې کې درځي حتى تر دې پورې عاد جوګرځي عاد كالارجون القديم په شان دا غسانګې وچی اکه جوړه غسانګې وچې نه نه راي فرېش دا که سيخر کې نه راي یا بغی مناسب دی لها غیلر انتو درک القمر چو زشیز پو میسر ولللیلو نشپا سابقن نهاد لاندو کیگی پا نور باندی دیو بلنا مخی کیگی پا رفتار روان وکلن داتو لفی فلکی اسباؤون پا مدارخ فلکی چکر لگون کری وایتو لهم انا خدیر پار انا بشک منگا حملنا سوار کلی دی اعلا د دې فلفل کې مشعون پاکشته ډګه کیه دې دنیا د میو کې ستاره کا ټشته روان دي څو د کوزيږي څو کو تراخېږي څو فاقېږي اثر پیدا کیږي او چې چا ځان لا خول لا ټولا نه کمل لولټو نه به د خسارې څه آګه چا بده ملزان لوګا نه بد سره به څه واقع خلقنا لهم اعطينا كل من في الدار من مثلي وشاند دي ما غير کبون چې دې کوي یا زنا اور عاقص پر لے یا اسن وا ان نش ان غرقهم ولا ازل ترواس وان نش ان غرقهم ک چرف او غار من گان غرق پکدی فلا ا سریخ لهم دنا بیس کوفریادر ستدیره فلا مستغیث لهم اسوک بینی چ فریاد قبول کی ایمای مدار کو اس کو فریادر اس نداوسه چې سچې کولای به چې له زانو د دولسه کالو غار کې ډېر رخپلو وه د یو کال غار کې به نه شي رخپېنو یو تن نشي رکه دوبونه چې غار کې انتقال دولسه به بهړې وای آ لا یې چې غار کما نو عشق باندې چې فریاد پرست فریادی قبول کیو زمانه اخلاص کی ولاهم ينقذون انو نجات مندل کې دزن و نزهن خلاصول شي ندزان تکلیف کومل شي انبل چاله بچاور کول شي الا رحمتا مگر دا مهرباني دا منا طرف زمونه او متاع انف الهين تر وخت مقره پوري ځان نه خللاصونه بل بس خللاص او اذا قيل لهم كلا چوير شي دیتا او يرجدا او يرجدا غسن بني دي کوم چمقستا سن دي او اخرستا سن دي لعلكم ترحمون هم قاتاس باندې و رحم شي آنا دراغل دي تامن آیت ایسی و رشانا من آیات ربهم بنشانون در اخپلنا ایلا کانو مگرو دیانا داغینا معرضین مخلون کی ویزا قیل لهم اکل چووش دیتا انفقو خرچ کے مال مما داغسنا رزاقم اللہ چو در کلیتا الله قال اللزینا قبویا کسان کفروج کافران دی للزینا کسان تا آمنو چا مومنان دی آنا چا امو آیا خورا کرکو منگا منحا لاو یاو لاو کړه زائد عله اتمعو لو فرات به وکړو اغتا دا د مبتدی چې کومنې دلیل لې علامه شاطبي کتاب الاعتصام کې وایي دا د مبتدی دلیل لې سم مطلب وې او سره الا قد قتلنا مال ورکو دا کسی یو کار پیغمبر نه وکړي هغه نه نده خو بډيبا کیسره مونږ یې ځکه کوو که بدواله پگنیشتری او په دیو جو جوان دی سلام داه ಕಾರಣ من کوی چې پیغمبر یې مون نه نه کړی د دعوی جواب ده دی چې هدايه سوزه راغستری عدم نقل دلیل ده کراحت نقل اقل دلیل ده کراحت مس یو شی نشته نه پاکی دا دغه دلالت کی خبره چې دایشه نشته دا دینا دا پیغمبر نه راکړې او جدي اسې نشته لري نو بس پیغمبر را دا نه لري نه دایښه نه کومنښور په دې وج باندې ا م نه او دا نشته وای دا کوي نو الله وای ودا قسم خبره کوي ان انتم تاسو الا فی ظلال مبین مگر په ګمرایې فکر کې او یقولون وحیدی متى هاذل وادو او د امل منين روایت ته ارسوی هغه سفر مېلو و هغه ارسوب چې او کار زمونږ د کارونو نه ای زمونږ په دین کې نه ای هغه ته دین نشه ویری بلکې هغه ته بدعت ویل شي هغه ویل نو کار په نو کار په دین کې حدیث کې فی امرنا ننه د ویله امر نه ویل لري له امر نه د پاره د دین زمونږه دنیا او غانکاره ثواب یو غانو او اگر غمبر نه کړي هغه تدین نشي فہو وردن اگر ما ينتظرون دين انتظار رکھے الا صحتن ويقولون ويد متى هذا الوادو کل بيداواده ان كنتم صادقين كجر تاس رشتني ما ينتظرون دين انتظار رکھے الا صحتن ويد تن مگر چغيوي تا غزم چوبنه سری وه میاخسمون عادی بچی و خنکی چغه و بیاوی یا خدای منګ خلاص کی یا خدای منګ دنیا ته واپس کی یا خدای خدا... بیا نه دا درې لفظا سې خبدې صورت کې راضی دا دوا درې مرست راضی فلا استطيعون پر دیو طاقت نلری توصیه تن د وسیت کوولو ولا ال اهلهم یرجون انا با خپل تاوا پس راشی دوم را بیا مولد پنی چو ورگزو وصیت کو مده کو را چې چو داس داس او که دارا پسی بیاو که اپلانی داور که وصیت نا وخو دا بم بیانه وان افیخا کې باوکلشی فی سوری پشمی را که پیدام ناسا فدی من الاجدہ سی دقبرون ایلا ربیهم رخ پلتایین سی لون من دیبوئی قبرون بلا پاسی من دیبوئی قالو بوایدی من باسنا قالو ابو ایدی یاوی لنا حی حلاک شو منگا یاوی لنا بربات برباد شو منگا من باسنا چا پردکو منگا می مرقا دینا دو دی ارام خوننا دا چا منگا پاسولو دا ارام باولی وطا وی ارام زکا چی بازی وی چی را دعاوش پیلو منس کے با تاغا گنانگارو باندی عذاب نوی او دوارو شپیلو مینس که دی سلوی اخکال دی خواه خواه سلوی اخکال دی دو پا دقا باندهی عذاب پا چا بانده دی ندهی چکل پور تکلیشی او حساب کتاب دپارا ندهی بی دامنگ دا دیرام نچا پاسولو یا برزخی زندگی عذابونا اغلمانان او ماران اغبور تا عرام اخکارش چکل جهنم عذابوی نکنه د دا برزخ د قبر آزاب آبات آرام کارشی و دا منگ دا چه دارم نفاسولو و دا سکر منگ چه روی خرد اللہ بوی هازا دا غسری ما غسری وعد الرحمنو چواده کلو میر بان بادشا و صدق المرسلون او رشتیویلو انبی علیه السلام و صدق المرسلون او رشتینو لیگلی شوی اوی رشتیویلو این کانتو نر دا قیامتو الا سویتن وائدتن مگر چگز ایوا فیضا په پا دا غوق دی جمیع انتول لدینا منتا محضرون دا حضر شو نبی علی منتبہ حاضریگی دا دری زائد سوی حرا غلدا اولی زکا وی دنیا تدی راتل ری پسوی خو نا دیزین اتلری ته تا پسوی حدی نا قیامت کے پاس ادھر ری انسان ټول ژوند دې درې چغې لري درې چغې راغلی پکغه وي د پلانې جوړش د مامو په شولې دا پلانې جوړ شو دا خوشاله خوشاله په لینوستي شو لو بیا چې تل دنیا نن یې چا والا والتا فات الساعه وبالساع علاوې دا پند بادا پندې سره یو ځې شی لته بوتو کهو صاحب توزي ګران کار ده ځنکدان ډېر ګران کار دی توبہ نو دا, <coughs> دا ناقره کافر مشرک أغته ډېر ګران دی مؤمن أغلا خور زیری خوشاله دي قوت ایمان أغته دې کې چې قران د کتاب أغویل لري عمل چې طریقه له پیغمبر له بیا ګران نه دا بیا اسانه خوشاله دی زیری سلام علیکم سلامنا هر کلیبه و ته ادخل الجنه دې برځه کاغه باغه ته داخل شي پکې کله دغه نه بیا اول ته پټه ساقو به سات پرنه د یو پندل او بل براوډي <تصف> دا سختی وي نه دنیا نه له پچغه باندې برزخ ته پچغه لړ قیامت کې كا چې پاش نه یو چغه ووال کې پرده بش فایداه جميع الذين مغذرون فاليوم ان لا تسلموا الا لمن شقیدت ان نفسن يا نفسرا شيان دي وي زره ولا تزونا سزا بنشی در قول تاستا بدل بانشی در قول تاستا اللہ ما مګر دا کنتم تا مالون چیتا سکول اِنَّا کول الجنة لی اوما بشارت پر کیم امن آتا اِنَّا صحاب الجنة لی اوما بے شکا خاندان دا جنة دنوزی فی شغل مشغل تیا که بی فاکحون خوش علی گی با خوش علی گی با هم بی و ازواج هم بی بیان ردی فی سلال دا ور شو کې آل آرای کې اون تکه لګون کې وې له هم دې ر پاراتی ها بداجن کې فاکیاتن مي وې ولي هم پارا ما سب يده اون کې دي غوالي سلام سلامتي من رب الرحیم دا وینا طرفه د الله نه را چې پالونکي مهربان دي قولا دا وینا دا طرفه د ا الله نه چې رب د عمروبان आवाज بوشي وام تازل یوم ایها المجرمون جداشدن الضی ای مجرمانو یکتل بغډوڑی ندی خو چې زدا غډوړ دا جو غډوړ بزو تا ته نه لګی اबाजी کنه نو یې سره چې ته تیر کې ورشي داسي یې لکم دی اعلان بوشي وام تازل یوم ایها المجرمون جداشدن الضی ای مجرمانو هدو آیا حکم نو کله منګي لکم تا سایه بنیاددم اولا دادممر اسلام الله تاباب د شوان چې تا بداری ب نه کوېشیطان ان نو ب شې لکوم ستا دپاره اودووه مبی دشمن دختارهې بدوني با کې خاص دماذا سرات کوم مستقيیم دالارنی غه واللاقد ازلله او یقین بلارري کلو تاسو ک؟ جبللن کثیرہ پیڑ ډیری یقینن بیل ارکو تاسو کې شیطان جبللن کثیرہ پیڑ ډیری خلک ډیرو افلم می تکونو دیم نوې تاسو تاقلون چې پوه شی وې دیم تاسو نه پوی دی نو اځهې جهنم دا جهنم دې تکونتم تو, تو ادون چې تاسو را واده کولې شو اسلامي یومه داخل شیدنه وزیدې جهنم تا دماپ دغې کوتون تک فرون چې انکار ان کار کوو یوماننو نوې نقطمومهرب لکو ال پهلووردي باندې او تقلمون خبر بهېمونږ سره خبر به ش کې مونږ سرای دي هم لا سونه دي دي دما پساف دغې قانو یې بون چکل دي دا سې ګی شروع کې لکهتونرو ات مپاره سورة نور کی سلیلشتم ایت کی ویڈیو آلتے فرمیلیو چوبی سیتا لسورة نور یاو ما تشہدو علیہم علسنتهم و عیدیهم و ارجلهم بما کانو یاملون پارد باندی چگوائی بکی دی باندی چبر دی لاسن ردی او خپی ردی بما پس عبداوی کانو یاملون چکول دی دلتم اللہ ویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی وَتَكَلَّمُ نَادِيَهِمْ وَتَشَدُّ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَنْسَبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ كَتَرَوْا وَقْتَ يُمْنَاءَ لَتَمَسَّنَّ لُنْوَال بَرَاوَسْتَ يُمْنَاءَ عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَشْتُرْغُرْدِي بَندِي عَلَيْكَ كَتَر يُمْنَاءَ خَچېډُنْ وَال بَرَاوَلو پشترګردي فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ نُسْرَنگي بَدِي رَاندِ شِلَارَتَا فَإِنَّ يَبْصِرُونَ نُسْرَنگي بَدِي ويني و ا لایته من ګلاند کو یا مسله مهمه چرتوبیا لشي یو قدم مخینه شتله او العون شاو او حدیث ک رازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې ایسیو بندا قدم اقص تن کې بنې لا تزال قدم عبد حتى يصل عن و ایسیو بني ادمو بلک راوی خمس ایسیو بني ادمو خپل قدم نشه اقص تر ترسو پولی چیز سالورو یار پینزو خبرو جوابات نی ورکلی قدم بدنی شخص او یو پاکی غدا دے ان عمری ہی فی ما افنا ہو تالما عمر در کلو پسک دیا خرچ کل دے وان شبابی فی ما ابلاؤ تالما عزوانی در کلو سک دیا غلقول دا وفعو و این اکتصبہ ہو وفیما وفیما و فيما انفقوه دا تاسو پکې چې تا مال څنګه غټلو ان اکتسبو وفيما انفقو غټل دي څنګه او بیا دې خرج کړی غ څنګه نه تاسو نه وکي الایت منګلونواله ول پستر غراول یو قدم به پورته کولیش والاون شعو او کچلو غاله منګاله مسخناو کا مخه بدل بکودي ولا مكانت انفق فل زينو یعنی غټي به کو فَمَا فستفا او په ځ بهطاق نه لې مضین د مکیت لو بالالارجون او نظر استراتلو نه به میتلی شي نه باور استراتلی شيوامنامرو او غ چاتاچو مورکو منګه ننت کې نه کمزو کو منګه خلقو په پیدا کې س لب منلهمرورکو اوس پهبان اوس پختهباننده به راي بدعوار ارزل عمر تبرازی نعله جنم ولعزل مول ور کو نسو کشته کی ځانی ول ورکی افلا یاقلون ای بیان دی نه پویږي او ما لمنا اشرا انه خپل مونږ د پیغمبر ته شعر و ما يم بقي له مناسب د سرا او غيبو کنه د شاعر دی اقوالن ته به شعر وي الین شاعر دی انو ول شعر ور کړو هو هوا نردا قرآن اللہ زکران مگر نصیت دے و قرآن مبین او قرآن خکار دے و دا خدا اللہ کتاب دے دین زرا دیر پاچو یر ای مناسو کو کان حیین چوی جواندے پا ایمان باندے و یا حق القولو او ثابت بشی دلیل علی الكافرین پا کافرانو باندے حدما محجتو او پیوش اول امیر او ایدینو گوری انا خلقنا ایوشکا پیدا کردی منگا لحمد دیر پارا من ما داسنا احملت ایدینا چکی یلا سوندی زمونګه انا امن ساروی فهم پردی لها غیل را مالکون اختیار مندي دی ایو ما پیدا کردی اختیار من من دیگر زول دی بیامنا شکر دی وزل لنا ها آتا بیکل دی منگا لحمد دیر پارا دیسارونا فمنها بازراغینا رکوبا هم اصور لیکی پاگی باندی و منها بایداغین یا قلون خریداغین چاوان اصور لیکی اصر کچر او سن پیخوری مو می خوغا و همدیره دیر پایرافی ها فدی سارو کې منافع و فیدیری و مشارب و سکلی پیس کی علیوی لسی تی جوڑا که علشم لیرا که افلا یشکرون بیام دی شکر نو باسی ذکر شکر نو باسی چه ساروی بونی بیدا سالور مخطب پکی د مله مل بابار کله وی د بل باباره سلور مخپان نه ده چې خرج کړو سلور رسیو کوو پیسې نه یوې د بزرگ پنوم باندې به ورک د قبر زیارت پنوم باندې به ورک الله یې په شمله عادي له در پیدا کوما او شوبر د بلچو باسي واتخذو دین ولدی من دون الله سوا د الله نه الهتن مدګاران لهم لا الم دیېر پایې دي دی یون سرون ان دادو پشيدي دی سره دیره پارهنی ولدي دی چې دي سره دادو کې اللهوي نه لا استونه نصمطقد نه لریې سره د انداد کولووا او دا مشرکانو لهم د پار دی معبودانو جدو مهجرو یو له کار د حاضرسممتلب واهم دا مشرکان چې سوه کې عبادت وکړي قبرن مزارن لې دي لا هم د پاره تما بودان ردي جوند موجرون لښکر دې حاضر څنګه چې درگاه تلرشي من جوړ نه استي پکې دا غل دی دې ډېر سيزي موار دې دې خدار سره تستاسه پکاردې تبه کنه د دکان دې سره پکارد دا ار سال ته ملويګي ګولره پکاده هالو ګانډه پکاده سره پکارد دای وای ارس پس ارس میلوی د ارس زموار د الله خر دے د پار د معبودان د مشرک سڑے یا واهم او دا گارانو لهم واخ خیال د دې جندو جند یو یا له حاضر دا اولی کرام د انکان خلقو واخ خیال د مدد د دې خلقو کی دایون اخر دے حاضر څه مطلب کته وی دي سنجه کولې مکه اور پس خبر اتنه ټکر بدل نه در کې کډب دربان نیوالې دا یو لغکار نه دی لري په یولغکار یا واهم او دا شرکان لهما د پار دی معبودانو جند محزرون یم د طارا د مدافعات یو لختار دی مدافعات یې کوي کته خبر دا نو شریعت خلاط نه نه نه نه ګور دې لګوت وانه وړه کداه دا ګمبې پر شریعت خلاط نه نه نه ګور دې دا داونه دا مو دا فیاتی یګی فلا یح ذنکا د غم جن لن کی تا قالم ناردی تسری پی ګمبر ته ان بشک منغان عالمو پویګو ما پاسبانه سرون چپټی دی او ما یولینو او اچخ کار کوي دی بیا دلیل اول اولام انسانو اينه ګور انسان امنا ان موږ خلقنا چې به شک پیدا کړم موږ دې مينت فتند نطفهينا فإذا و بدا وقتي قسم مبين جګلکه انکی اختارا جګلکی او الله سره نيبان مدي و ضرب لنا او بیانی من له مثلا مثال و نسي خلق او يركل دي پیدایښ خپلو عليه مال مال مثال نګوري